Mai vendégem Fónai Kende, aki a járokkelőhu az önkéntese, és hát biztos elég sokan ismerik a járokkelő.hu-n, mert láttam, hogy már tízzerhöz közeledik a bejelentéseknek és az ügyeknek a száma, ami azt jelenti, hogy azért elég sűrűbb kell, hogy nézzék. És ami a különlegesebben, hogy ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen online civil szervezet. Ezt jól gondolom? Igen, igen, jó esélyt kívánok. A legnagyobb része a munkának az online folyik, igen, mert mi e-mailben továbbítunk bejelentéseket az illetékesek felé, amiket a, az utcai járókelőktől kapunk. Aha, na, először na hogy mi ez a járókelő. Rendben, a jó? járókelőt az 2012 októberében indítottuk, és eredetileg egy, egy angol kezdeményezésnek a szlovák verzióját magyarosítottuk. Ez egy közterületi hiba bejelentő oldal. A járókelő.hu-n lehet bejelentést tenni mindenféle olyan közterületi problémáról, ami a mindennapi életben zavaró lehet. Lehet ez egy letört szemetes, egy uh -huh. megrongált pad, egy betört buszmegálló, tehát ilyen a legáltalánosabb dolgoktól kezdve a kátyunát a komolyabb javaslatokig minden. Ezt a járókö.hu-n egy, egy bejelentést lehet erről tenni, egy űrlapot kell kitölteni, és a onnantól kezdve az ügykezelőink továbbítják a az megfelelő illetékesnek, tehát nem kell kereskedni, hogy ez kihez tartozik az, a az, az út, vagy az a újjáról, hogy a buszmegálló. Ezt mi elintézzük, továbbítjuk az illetékesnek, és a választ pedig szintén közzétesszük a honlapunkon a bejelentéssel együtt, ezáltal így a nyilvánosság erejével is kicsit hatunk a az ügynek a kimenetelére, ugyanis ez az egész nyilvánosan a járókelő.hu-n mind a bejelentés, mind a válasz, mind az arra érkezett kommentek. Mm -hmm. Szóval tulajdonképpen ez egy ilyen polgári, hogy mondjam, felelősség, amelyek működők képesek próbáltak tenni ezen a módon. Pontosan. Tehát, tulajdonképpen segítitek az embereket. Igen, igen, azokat segítjük, akik szintén szeretnék segíteni a várost. Mert egyébként én pont a napokban ütköztem bele egy ilyen problémába, egy Jelző, tábla a furán mutatja az utat, és nem arra megy, mm. és így szerintem balesetveszélyes, de nem tudtam elképzelni, hogy hova kell ezzel fordulni, úgyhogy mm. akkor a legegyszerűbb, hogyha járok elő, kura beküldök egy képet. Pontos. Meg a helyet, ugye láttam, hogy van egy térképünk, be lehet jelölni, hogy hol a hely. Igen. És ti mit csináltok utána vele? Ugye beérkezünk hozzánk ez a bejelentésemnek, ahogy te is említetted, Ezek ezekből a részekből állt a fotó, egy leírás, és egy helyszínt kell hozzá csatolni. Mi ezt utána berakjuk a megfelelő kategóriába, megkeressük, hogy, hogy ki ennek az illetékese, és egy ilyen sablonlevélbe beilleszkedünk. Meg csatoljuk PDF-ben is, a, hogy az illetékesek ezt könnyebben tudják kezelni, mert gyakran kinyomtatják az ilyen beérkezett bejelentéseket, és ezzel is segítünk nekik. Tehát ezt csatoljuk egy sablonlevélbe és egy PDF dokumentumba, és e-mailben elküldjük a megfelelő címre, aki hát elvileg 30 napon belül kell, hogy általában válaszoljanak, és ez meg is szokott történni. Én, akkor ti vagytok ez a, nem tudom, mi ez a státusz közérdekű bejelentő, vagy mi? Hát, hogy hát jogilag mi ez a státusz, azt nem tudom. Mi egy közvetítő szerepet látunk el, de Valószínűleg ez úgy néz ki, hogy jogilag igen, mi jegyezzük a, a ti, bejelentéseket. Ti az igen, tehát ezek alá vannak írva, ezek a, ezek uh -huh. a levelek szépen. Úgyhogy valószínűleg ezek mi, mi vagyunk a bejelentők, de gyakorlatilag csak közvetítjük a bejelentést. És ilyenkor a, a, a levélben leírjátok azt, hogy, hogy ezt valaki küldte, vagy azt is, hogy kiküldte. Vagy ez nem érdekel? Az, hogy kiküldte, van lehetőség névvel bejelentést tenni uhum. az oldalon, de van lehetőség anonim módon is. Tehát, aki azt szeretné, hogy a neve az ne kerüljön nyilvánosságra, erre szintén megvan a módja. Mint azt mondtam, ezt egy ilyen szablonlevélbe berakjuk, ami arról szól, hogy az illetékes, tehát a szervezetnek az illetékességébe tartozik ez a bejelentés, és ezt továbbítjuk, és várjuk a választ. Uhum. Egyébként ezekkel a közügyekkel, utcai ügyekkel, ezekkel hány szervezethez kell fordulni? Nagyon sokhoz, tehát, külön, tehát maga az úthálózat is külön tartozik, van ahol az önkormányzathoz, van ahol a Budapest közúthoz, Tényleg, tehát nagyon-nagyon sok az életékeseknek a, a listája, ebből válogatnak az ügykezelőink, akik már gyakorlottabbak és tudják, hogy mihova tartozik. Egyszer-kétszer előfordul, hogy rossz illetékesnek megy a, a, az ügy, de akkor természetesen továbbítjuk oda, uh -huh. vagy hát ők általában hivatalból továbbítják a megfelelő szervezetnek. Ugye ezt, sajnos itt is előszokott fordulni, mondjuk passzolgatnak egy bejelentést, hogy ez kihez tartozik, uh -huh. de ez szerencsére ritka, tehát a nagy listából azért meg lehet találni, hogy ki az, akihez tartozik ez a probléma. És ilyenkor, passzolgatják akkor mit csináltak? Hát, ha azt írják, hogy nem mi hozzánk tartozik, azt nem történik semmi. Hát, az, hogyha nem történik semmi, ez sajnos erre, erre szokott, tehát erre van példa, azt mondják, hogy majd megtörténik ilyenkor egyébként. Van olyan státusz a bejelentésnek, tehát a bejelentésnek több státuszza van, van a megoldott, meg a megoldott van, ez a két alap, de van olyan státusz, ez már egy újítás, hogy megoldásra vár, tehát azt mondták, hogy mondjuk majd 2017. második felében lehet megoldani. akkor. Ezt ezt, oda írjátok, ö, hogy Igen, igen. Tehát, hmm. A, nem, a megoldást azt a választ, a választ azt bemásoljuk, nyilván válaszban írják le, hogy akkor már 2018... az egész 17... hivatalos választ el lehet Igen, igen, az egész mm -hmm. hivatalos választ és a bejelentést is el lehet olvasni a honlapon. Úgy értel, ezt az el lehet olvasni, hogy ezt az égvilágon mindenki elolvasni. Igen, pontosan, mm. járókelő.hu, és ott meg Aha. lehet tekinteni az összes bejelentést kategóriákra lebontva, megoldott, megoldatlanra lebontva az összeset meg lehet ö, tekinteni. Aha. És ö... Hogy ellenőrzitek azt, hogy valaki nem ö, falsz dolgokat jelent be? Mondjuk trollkodik veletek, hogy a ö, Hát ellenőrizni olyan értelemben nem tudjuk, hogy tehát nem tudunk minden bejelentéshez kimenni és megnézni, hogy ez tényleg így van-e. Ennek egy nagyon ott jó... Ott ö, van aki igen egyébként, hogyha arra jár, akkor, akkor tényleg meg tudja erősíteni, de ennek egy nagyon jó úgymond, tehát egy védelem ezzel ellen, hogy fotót azt kell csatolni a bejelentésről. Mm -hmm. Tehát nem lehet úgy bejelenteni egy letőr kukát, hogy ott nincs is kuka, mert uh -huh. le kell fotózni. Ez egy feltétel. Uh -huh. Uh -huh. Uh, te hogy kerültél be? Te nagyon fiatal vagy még. Hát uh, igen, uh, 17 éves vagyok. Um, én igazából úgy kerültem kapcsolatban járók elővel, hogy ö, ö, küldtem nekik egy fényképet, ami, ö, ami a mai napig ö, az egyik kedvenc fényképe, amit valahogy csináltam. A Börösvári úton van egy ö, zebra, amin, ö, aminek a, tehát ami, amihez tartozik kettő csatornafedél is. És csatorna fedélen, átmegy a zebrának a felfestése, ugye a fehér csík. Ö, valamilyen alkalommal mind a két csatornafedelet kinyitották, valamilyen munkát végeztek, és visszatenni, mintha direkt csak úgy tették vissza, hogy véletlenül se illeszkedjen a fehér csík, ami átmegy az a, a fedélen a, az útra felfestett fehér csíkhoz. Ezt a fotót beküldtem nekik, és egy autómentes napon az Andrási úton csináltak belőle egy puzzle uh, Itt találkoztam velük személyesen, mert elmentem és megpróbáltam kirakni. Uh, rajtam kívül egy embernek sikerült összesen, és nekem is uh, elég de sok időmbe Kettő összesen, de tényleg nagyon bonyolult volt. Hát a saját fotómat nem tudtam kirakni, de mondom, addig ott maradok, amíg, amíg meg nem oldom. Így kerültem de velük kapcsolatba. a ja, nem, nem, nem, nem, nem. Ez a a csatornafedet azt a csatornázási művek helyezte Aha. úgy vissza, ahogy. A, és a puzzleben azt a képet kell kirakni, ahol De rosszul egy a, a visszarakva. Egy ilyen, egy ilyen internet. Kirakó... Nem internet, az András úton volt, az autómentes napon, egy, egy puzzle, egy kirakós, mert ott volt az a gyárókerületünknek egy hátra, okay. mint civil szervezet, és Aha. ott lehetett ezt kirakni, ilyen rendesen Aha. élőben. Aha. Uh, és akkor itt találkoztam velük, aztán szépen bekerültem, lelkes bejelentőként a csapatba, és azóta mm -hmm. pedig a, az Instagram oldalt szerkesztem, Instagramon is megtalálhatóak mm -hmm. vagyunk gyárókelő néven. Most tulajdonképpen ugye én már ilyen, kicsit ilyen, benne vagyok persze még vaskosan, egész életemet számítógép mellett töltöttem én is, de azért ez a Instagram, meg ezek a dolgok, ezek már, igen, megmondom szinte, hogy már nem annyira hoznak lázba, de hát még se a Twitter meg se érzi, mondjuk le vagyok maradva itt a Trumphoz képest, de hát ez van, hogy ö, ö, te mennyire hogy látod azt, hogy ugye régen arra gondoltunk, hogy ha valamit ilyen közösségdolgot kell csinálni, akkor össze kell jönni, és akkor valami gyűlést kell rendezni, vagy valami. Szerinted ez, ez ma hogy van, és ez, ez mennyire, ez valóban átköltözik a, a virtuális... Térben. Igen, én azt tudom mondani, hogy igen, nagyon sokat segít a, a nyilvánosságnak az ereje. Régen nyilván ez másképp volt, amikor tehát sokkal kevesebb emberhez juthatott el egy ilyen kezdeményezés, vagy egy problémára való figyelemfelhívás. Rendkívül sokat dob ezen, a, ezen az internet, és a 21. század bárki percek alatt felrakhat bármilyen képet és hozzátartó szöveget a, a Facebookra, és onnan elterjedhet tényleg mondhatni, hogy pillanatokon belül. Úgyhogy igen, azt, ezt meg tudom erősíteni, hogy ez ennyire átköltözött a. A, a, az online térbe. A, most megint visszaugrok a, a, a, hogy mondjam, a hatóság oldalára, mm. hogy az ő számukra az, hogy, hogy, hogy ez megjelenik a Facebookon, nem tudom, esetek esetleg az Instagramra is, főszokták mm. rá a gépeket? Vagy az mit rakszol? Az Instagramra? Hát oda is szoktunk bejelentésekből válogatni képeket, igen. Mm. Ott nyilván nem fordunk bejelentéseket, az csak a Hát igen, érdekességeket igen Aha. szoktunk kirakni. Aha. De azok aztán elmennek a világbinden sárkába? Hát a világ minden sarkában nyilván nem, az, az Instagramon a követőink látják, akik Aha. meg nyilván azért követnek minket, mert érdekel, érdekel őket a, a, az ilyen témájuk De akkor egy hivatalnak, amikor szembesül azzal, hogy mondjuk ott van ez a kuka, vagy az a nem tudom én, mi, akármi, Na, és tulajdonképpen ő már rékin van a Facebookon már, mint az ügyük, uh -huh. akkor ez, ez, ez ilyenkor, hogy mondják, úgymond összekapják magukat. Én úgy vettem észre, hogy valahogy, hogy vala, ez számít, igen, ez, uh -huh. ez számít. Maguk egyébként az ilyen hivatalok, szervezetek, önkormányzatok alapvetően jól állnak hozzá a dologhoz, ez nyilván nekik is egyfajta segítség, mert egyfajta visszajelzést uh -huh. kapnak arról, hogy éppen milyen állapotok uralkodnak az ő területükön, uh -huh. tehát nyilván mondjuk a Budapest közút sem tud minden út utcában ott lenni, tehát nekik is egyfajta segítség, hogyha valaki bejelent egy kátyút, mert uh -huh. erre is lehetősége van. A Budapest közút ezáltal kap egy visszajelzést, hogy akkor igen, itt beavatkozás szükséges, uh, és mint mondtam a legtöbben ezt tényleg egy segítségnek fogják föl, uh, de ahogy jóra úgy rosszra is van uh, példa, van aki uh, például a 12. kerület közölte, hogy ő nem fog válaszolni a bejelentéseinkre. Na, telszik, én meg pont ott láttam a Az a táblát, amit... Igen, tartozik, fognak válaszolni. Oké, okay, okay. de egyébként, tehát még egyszer mondom, hogy alapvetően pozitív a, a visszajelzés, meg a viszony. Egy-két helyen van, ahol ezt valamiért ilyen sértésnek veszik, vagy azt mondják, hogy a kerületi lakóknak megvan a saját hiba bejelentő felülete az önkormányzat oldalán, és hogy csak is ott lehet bejelenteni. Hát ezekkel minél értelemszerűen nem tudunk mit kezdeni. Uh -huh. uh -huh. a... <gül> szokhatok beszélgetni ezekkel az ügyintézőkkel az ügyintézők egymással, vagy hogy... Nem, ja, hogy a hivata... nem a ti ügyintézők, ja, ja, a ja, Igen, a hivatal. Há, hát azok, akik mondjuk intézik, hogy mit tudom én, esetleg nem tudom én, fölhívnak, vagy ti fölhívjátok őket, meg akkor meg gondolom, azért nagyjából név szerint is tudjátok, hogy kikicsoda, -hmm, nem? Igen, uh... Hogy is fogalmazok? Ebbe én nem vagyok benne. Én nem vagyok ügykezelő. Mm. Arról van tudomásom, hogy, hogy igen, szoktak lenni néha egyeztetések, vagy a jegyzővel való telefonálás, hogy nekik, tehát hogy lenne a legjobb mindkétfélnek, ha ezeket az ügyeket továbbítanánk. Meg akár informálisan is lehet, hogy, hogy bizonyos ügykezelők beszélnek bizonyos hivatali emberekkel, de mivel én nem vagyok ez, azért én ezt nem tudom százszázalékosan megmondani. Mm -hmm. Mm -hmm. <síthat> A titoktól szoktatok találkozni? Mi szoktunk találkozni. Igen. Igen. Vannak, ilyen, vannak ilyen ügykezelő találkozók. Igen, igen, ahol... szóval nem csak a Skype-on vagy valami. Nem, nem, nem, tehát Aha. élőben is valós Aha. emberek vagyunk, is, megbizonyosodunk arról, hogy mindenki megvan. És hogy mondjam, csak mint ilyen közösség, Ez, van egy ilyen speciális közösségi életetek? <gül> tehát ez kialakult egy olyan ez, hogy mi vagyunk a járók elő, <gül> vagy nem tudom, micsoda. Nyilván igen, Aha. tehát én identitás tudata az embernek van, legalábbis nekem van. Uh -huh. uh, ez egy, nyilván, hogy olyan embereket hoz össze ez a, ez a csapat, uh, nem feltétlenül csak az ügykezelőket, tehát én, mint említettem, én vagyok, az én is csak egy lelkes bejelentőként uh, kerültem uh, be. Tehát olyan embereket hoz össze, akiknek az érdeklődése azért azonos, uh -huh. mindenki azon van, hogy, uh, hogy egy olyan városban éljen, ahol, ahol jó élni. Tehát, hogy a, itt a járók elő olyan embereket tömörít, és ezt most vonatkoztatom mindazokra, akik ebben önkéntesként dolgoznak, mint pedig azokra, akik bejelentenek. Olyan emberek, olyan emberek vagyunk, akik, akikben meg van a tenni akarásnak a, a, a vágya és egyszerűen szeretnénk azt, hogyha tehát nem csak uh, dörmögünk azon, hogy mi az, ami rossz, meg mi az, ami mm. hiba, hanem igenis szólunk annak, aki ezzel tehet, és, uh, és ha látjuk, azt, látjuk a pozitív visszajelzést, tehát hogy igenis kiabították azt a kukát, meg kiserélték a villanykörtét, akkor uh, ez, ez számunkra is uh, pozitív élményt ad, mert tudjuk, hogy uh, így valami jót cselekedtünk a városért, meg a közösségért, mm. ami, amiben élünk, és minden nap elmegyünk mondjuk a mellett, a kuka mellett. Ez a dörmögünk, ez a generációra <tos> időső generációra <tos> nem a ez, ez korfüggetlen Korfüggetlen? Igen. Egyébként ez mondjuk nagyon érdekel, hogy te határozod, egy aktív ember vagy, tehát <gül> úgy érte hogy ilyen közös, a közösségügyekben, és hát mondjuk nekem nincs erre közvetlen tapasztalt, mert ugye mondja, a gyerekeink korosztálya, vagy semmit annál fiatalak, hogy hogy hogy az ember azt képzeli, ugye, hogy fölnő egy idő után, hogy hát a fiatalokat ez úgy se érdekli, uh -huh. hogy ez ami van a környezetükben, mert az az igazság, hogy talán egy sem annyira érdekelt. Uh -huh. mert, mert mi egy olyan világban nőttünk fel, ahol olyan volt egy, egy, mondjuk mindig volt egy állam, egy hatóság, valami ami intézkedik, és az uh -huh. tulajdonképpen sosem engedett beleszólást a dolgaiba. Tehát egy ilyen, egy ilyen elkülönült valami alakult ki igen, igen. Nyilván azóta hát, sok minden megváltozott, tehát rohamosan felődik ugye a, a, a technika, és hát mint mondtam, az internetnek a megélnése az nagyon sokat ö, számított. Nyilván akkoriban ez még, ha lett volna ilyen tenni akarási vágy egy emberben, akkor sokkal nehezebb ö, lett volna, sokkal kevesebb hát, lehetősége igen, van. A, a, mondjuk még 30 évvel ezelőtt kellett volna megküzdeni, <laughs> hogy bemehesse, vagy valami igen, igen, igen, igen. Tehát ez teljesen érthető ilyen szempontból. Igen. Térjünk vissza egy Pilát, uh, pihenő után, és uh, folytassuk majd veled. Rendben. A Demokrácia most című műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, és vonai Kendével beszélgetünk, a járókelő Egyesületnek, illetve járókelő Hú projektnek az önkéntese. Ezért nagyon érdekes, ugye, mert nektek ez a fő tevékenységetek egy honlapban ö, nyilvánul Pontosan. meg, Még mondjuk, ha beszélgetek, mondjuk, mondjuk beszélgetünk, nem tudom, én madár, bagolyvédőkkel, mm -hmm. akik megmentik a baglyokat a tornyokba, akkor, akkor az egy olyan nagyon direkt kézzel fogható dolognak ö, ö, az ember, hogy igen, föl kell mászni, és akkor megcsináljuk. De amikor egy ilyen honlapa a központi eleme dolgnak, akkor ez egy kicsit olyan, olyan furcsa és amikor meg kell mondanom, amikor először ránéztem, először ez egy nagyon szép professzionálisan megcsinált Honlap, tehát, tehát egyáltalán nem valami amatőr munka, és jól is működik, tehát minden nagyon pikpakban működik rajta, és amit nem amit lehet érzi, olyan, mintha egy vállalat lenne mögött, vagy egy cég, és ezzel nem érte, hogy ki, honnan, hogyan, és mi adja ennek a, az erejét, mi, hogy hogy lehet ezt hogy van, föntartani egyáltalán. Uh -huh. Hát véleményem szerint a motiváció. Tehát a, a járók az egy teljesen civil és non-profit egyesület. Mondhatni, adományokból élünk, ha uh -huh. lehet így fogalmazni. Tehát lehet nekünk egy százalékot utalni, meg ilyesmit, uh -huh. a holnapon fenn vannak ennek a részletei, meg adószám. Uh, itt senki nem kap fizetést a, a, a munkájáért, uh -huh. Tehát tényleg csak ugye a motiváció van ebben az egészben. De mégis valami fajta beosztások vannak ott. Már úgy értem láttam az ügy, ügy, ügy, ügykezelők, ügykezelő, igen. Ami azt jelenti, hogy ott, ott egy szolgálat van, amit el kell látni, nem? Igen, igen, ez így is van a... Minden nap végén van egy ügykezelő, aki szintén teljesen önkéntes alapon az aznap érkezett ügyeket kezeli, tehát szépen berakja meg föl a kategóriába. Ugye több kategóriánk van, a forgalomtechnikától kezdve a járdán át, közparkokig, mindenféle szépen berakja a kategóriába, elküldi az illetékesnek, megjeleníti a honlapon. Ha esetleg valami hiba van a bejelentésnél, akkor azokat is javítja, vagy hogyha valamilyen visszajelzés érkezett egy bejelentéssel kapcsolatban, hogy időközben megoldódott, mert ilyen is szokott lenni, hogy mondjuk még esetleg a hivatalos válasz előtt megoldódik, vagy megoldatlanként van lezárva, és akkor egyszer csak ír a bejelentő, hogy, hogy csak kiavították akkor ezeket kezelik az ügykezelők, és a honlapon minden megtekinthető, tehát hogyha az ember felmegy a nyárókelő.hu-ra, akkor ott fel fogja dobni a, a megoldásra váró bejelentéseket, azokat lehet böngészni, viszont nagyon sok kategóriára lehet szűrni, tehát lehet szűrni Budapesten kerületre, meg Ugye, megoldott megoldatlan, stb. státuszra, illetve, sőt, településekre is lehet szűrni, ugyanis Budapesten kívül 15 városban működik a járókelő, ilyen nagyobb városokban, mint Szeged, meg Debrecen, kecskemét, de, de olyan helyeken is ö, vannak ügykezelőink, mint Eger, Asónémedi, vagy, vagy Óz, például. Úgyhogy az itt lakók is ö, tehetnek bejelentést a, a saját városokkal kapcsolatos hibákról. Nyilván azt ugye az ottani ügykezelők fogják majd továbbítani és kezelni, és ezt a, ezt a dolgot egyetben ez lehetséges, ez hogy, hogy tudjátok, mondjam, hirdetni, hogy hogy jut el az emberek közt, hogy ilyen létezik? Hát, ö, ö, reklámunk úgymond nincsen, ö, viszont, ö, de olyan értelemben van, hogy a, van pár plakát ö, Budapesten, ami ö, a, az a cég, aki kezeli a, a, az utasvárókat és a a, az ilyen helyeket felajánlotta, hogy egy-két plakátot mm -hmm. kihelyezhetünk. Tehát ilyen téren van marketing, de mondom, hogy tegez egy-két plakát egész Budapest területén. Egyébként, ha jól tudom, akkor nem hirdetjük magunkat. A, tehát a Facebookon keresztül kommunikálunk, és akkor úgy megosztások által, vagy Instagramon a hastegek által jutunk hmm. el olyan Ezt emberekhez. Ezt egyébként mennyire látod hatékonynak? Én elég hatékonynak látom, tehát pláne az, hogy, hogy ugye már, már több mint 9000 megoldott budapesti ügyet tudhatunk magunk mögött, tehát a számok azt mutatják, hogy, hogy a budapestiek és a, a többi városban is igenis használják a, hmm. a járók előtt, és teszik folyamatosan a bejelentéseket, Nyilván van, aki, aki ezt rendszeresen teszi, tehát mondjuk úgy heti rendszeresség, és van, akinek egy-két bejelentése van összesen, de, de úgy, úgy gondolom, hogy van, van erre igény, és a legtöbb bejelentés az tényleg megoldásra is kerül, tehát megoldottá válik. Úgyhogy ez a pozitív visszajelzés pedig sokat segít az embernek abban, hogy érezze, hogy ez nem volt hiába való, és emiatt a jövőben is valószínűleg fog tenni bejelentést, mert ugye olyan tapasztalta van, hogy, hogy ezzel igenis foglalkoznak az emberek hivatalban, és meghallgatják az életékes szervezetek. Uh -huh. Azt most jutott az eszembe, hogy egy furcsa dolgot tapasztaltam, hogy ö, nincsen, nincsen politizálás. pedig uh -huh. az ilyen dolgok, amik fölbusszantják az embert, az nagyon könnyen ö, torkolhat ö, politizálásba, uh -huh. vagy, vagy mit tudom valakinek a szidásába, vagy személyeskedésbe, és ennek én nem láttam nyomást sem. Uh, nem, ennek tényleg nincsen nyoma, tehát a járók az egy teljesen ö, ö, független ö, oldal, úgy gondolok, hogy itt helye sincs a, a, az ilyesminek. Ugyanígy nem fogadunk be ö, feljelentés jellegű ö, leveleket sem, tehát a járók az nem egy feljelentő oldal, nem fogadunk be mondjuk például tilosban parkoló autóról készült ö, ö, bejelentéseket, ö, vagy nem tudom, a szomszédról készült bejelentéseket, uh -huh. tehát erre lehetőség sincsen, nem is küldjük el az illetékesnek. Ilyenkor nyilván hát az állampolgárnak meg van az a lehetőség, hogy felhívja a felügyelőt, vagy, vagy ilyesmi, de maga a járók elő az, az kimarad minden ilyesmiből. Uh -huh. Ezt, ez egy nagyon határozott, határozott valami, ugye? Nem is akartok soha ilyesművel? Nem, de? nem. nem. Oké. Okay. azt mondtad, hogy vannak városok, amelyikben nagyon könnyű együttműködni, és hát felosztad a 12. kerületet, ami pedig sok tégényedben örvendetes lenne, hogy a 12. kerület az egyik leg, hogy mondjam, hát gazdagabb kerület, hogy az igazán mm -hmm. egy kicsit lehetne rugalmasabb, és elég sajnálatos, hogyha ez nem így van. Hát igen, rugalmasságban egyébként lenne itt fejlődni, tehát a 10. kerület például, ők is nagyon rendesek egyébként, mm -hmm. tehát tisztessége válaszolnak, és igyekeznek megoldani a, az ügyeket, de ők például levélben válaszolnak az e-mailre, tehát szépen kinyomtatják, és szkennelik, és iktatják, és mit tudom én. És, és szépen, van postafiókunk. Tehát a, Aha, és egy irodátok egyébként nincsen. nincs Nincs irodánk, nincsen. Postafiók címünk van, Aha. oda általában azt hiszem, hetente egyszer elmegy valaki, és akkor kiveszi a tizedik kerülettől a beborítékot, Aha. leveleket. Igen, tehát ilyen Aha. téren biz, nyilván lenne mit fejlődni. Aha. És mi a helyzet az offline működésetekkel? Yeah. <laughs> Offline is jelen vagyunk. Ezt úgy értem, hogy vannak bizonyos programok, amikre, amikre vagy meghívák a járókölt, vagy mi magunk csináljuk. Ilyen lesz például április 23-án a simplakert kertben fogunk utcaképeket készíteni egy Mapillary nevű applikációval. Erről részletek majd nyilván lesznek a Facebook oldalunkon. Az utcaképek alatt azt kell érteni, hogy olyan, mint a, mint a Google Street View. Én sem hallottam egyébként erről, de megnéztem, hogy hogy ez micsoda. Tehát ilyen Google Street View-szerű utcaképeket fogunk készíteni, és utána pedig május első hétvégéje a Madarak és Fák napja. Ott szintén a Kazinci utcában adománygyűjtő főzésünk lesz. Szoktunk ilyet csinálni, hogy adománygyűjtő lángosozás meg ilyesmi, és akkor minden befolyó bevétel az a, az a járókedőt, vagy annak egyik területi uh -huh. szervezetét támogatja. Uh -huh. a, ap, van nektek egy applikációtuk is, vagy igen, több, több van, van egy applikációnk van, az jelenleg is fejlesztés alatt áll. Äh, én azt tanácsolom mindenkinek, hogy inkább használja a honlapot. Az ugyanis mobilbarát, tehát a, hogy. Igen, uh, ja, hogy az, a... az átalakul rendesen. Igen, igen. igen tehát elvileg mobilról uh -huh. könnyű kezelni. Az applikáció, ugye a honlapunk az megújult, ez fontos tudni. Tehát, ugye uh -huh. nem is tudom, mióta egy ilyen fél éve, vagy egy évek nagyságrendileg uh, megújult a honlapunk, azóta néz ki ilyen jól. A, az applikáció ezt uh, most próbálja lekövetni, de ez folyamatos fejlesztés alatt áll. Viszont, hát ugye ez is egy önkéntes dolog, tehát nyilván úgy fejlődik, ahogy arra az embernek ideje van. Uh, én az ismerősömnek is azt szoktam tanácsolni, hogy inkább a honlapot, mert az telefonról is jól néz ki. Uh -huh. Olyan típusú önkérdések, mint amit te vagy. Uh -huh. Sokan vagytok? Uh, igen, mondhatni, hogy sokan. Uh, tehát maguk az ügykezelők is, és uh, olyanok, hogy ők is gyakran tesznek bejelentést uh -huh. Uh, és akkor nyilván van, hogy a saját ügyüket kezelik. <gül> Tehát olyan érdekességek előfordulnak, de uh, én azt uh, vettem észre, hogy sokan vagyunk a, a járók előben, akik, uh, hát mint azt említettem, az ilyen hasonló érdeklődési kör miatt így, uh, így összekerülünk, és uh, így próbálunk megsegíteni a, a városon. Azon te gondolkodtál, hogy te mér vagy ilyen, és a barátod miért ilyenek? <gül> Már úgy értem, hogy ilyen, ilyen olyanok, akik ilyen, ez olyan nagyon, hogy mondjam, olyan az ember azt képzelni, hogy ez inkább az idősebb embereket érdekli, hogy valami hm. nincs rendben, és akkor azok dörmögnek, hogy hát mm -hmm. ezért ez nem így kéne, hogy így legyen, és már megint. És hogy a fiatalok meg inkább fölborogatnák a dolgokat. Tehát szóval egy ilyen nagyon Hát ez az, igen. igen. Én a, a fiatalok, azt mondom, hogy ez, ez, ez kortól és nemtől független dolog. az, hogy ki mennyire szeretne tenni azért, hogy, hogy az a hiba, amit minden nap lát, az, az már ne legyen ott. Hogy, hogy egyszerűen jobb legyen abban a városban élni, ahol Uh, ahol, ahol van. Tehát hogy ezekkel a dolgokkal nem lehet megmenekülni, úgy idézőjelben. Tehát, hogyha szétmegy a, az utcán a, a térkőburkolat, ahol én minden nap uh -huh. iskolába járok, az ugyanúgy ott lesz holnap is, és uh -huh. úgy ott lesz holnap után is, egészen addig, hogy valaki így nem javítja. Uh, bennem mindig ez játszódik le, hogy uh, tehát, hogyha, ha valaki nem fog szólni, akkor magától az nem fog rendbe jönni. Uh -huh. Nyilván a kerületi illetékesek, hogyha esetleg valamire arra járnak és észreveszik, akkor felveszik egy, egy hibajegyzékbe, vagy ilyesmibe, de ez. Tehát, hogy nem nem fog magától uh, helyrejönni, és ugyanúgy téves azt gondolni, hogy na majd akkor ezt más elintézi, vagy majd jön hmm. erre valaki, aki szól, vagy majd valaki megírja azt az e-mailt. Ezt uh, nagyon sokan gondolják, és ezért mindenki azt gondolja, hogy majd a másik uh, megteszi, és végül senki nem fogja megtenni. Uh, szerintem uh, én bennem is ezt szokott lejátszódni, hogy akkor, akkor én leszek az, aki megteszem. Nekem idézőben nem áll semmiből, tehát készítek egy képet a telefonommal, és már öt perc múlva már el is küldtem a bejelentést a, a, a honlapon keresztül, és ezáltal személyes tapasztalataim is vannak, pozitívak, meg negatívak is. Tehát például ez egy, ez egy megtörtént dolog volt, hogy azon a Ferenciák terén, ahol minden nap iskolába járok, ott az egyik ilyen akna ott teljesen szétment a, a térkövezés, és enyhén a. A, a kövek plána éjszaka. Erről tettem egy bejelentést, és tényleg másnap már le is volt kerítve, uh -huh. és utána szépen uh, fokozatosan megcsinálták, és uh, azóta rendben is van ez a, uh -huh. ez a bizonyos feldlap. És mi az, ami például nagyon nem sikerült? Nem sikerült. <gül> uh, igen, eze, ezeket uh, egyébként nem szerettem előhozni, nyilván fontos, de én igyekszem mindig ugye a pozitívumokra koncentrálni. Sajnos van, ahol uh, nem ért egyet a, a hivatalos szerv a, a, a bejelentővel. Ilyen történt például nálam is. Uh, Ób más, az ugye az Esztergomi vasútvonalhoz tartozik, amit korszerűsítettek a közelmúltban valamikor. És uh, ott sikerült, uh, tehát vannak a, az állomáson ilyen utastájékoztató monitorok, amik a vonatok érkezéséről uh, adnak tájékoztatást, ez egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne. Uh, pár apró probléma akat, uh, például, hogy ezeket a monitorokat a peron legvégére helyezték el, hogy véletlenül se lássa senki őket, tehát hogy nehogy ott járjanak az emberek, de uh, taktikusan eléjük raktak egy villanyosztopot is, tehát hogy a, az utastájékoztató monitor elé beépítették a közvilágítást, vagy a közvilágítás mögé építették utas az monitort. Soha nem fogjuk megtudni. Erről tettem egy bejelentést a, a, a járókön, és ez egyébként sok, sok oldalt megjárt ez a, ez a bejelentés, mert igen készített olyan képeket is, hogy így kellemesen nekiledülni az oszlopnak, miközben az ember olvassa az utastálykoztató monitort, mert pár centi volt ott, én azt írtam, hogy megközítőleg 40, visszaírt a MÁVnak a, ugye ez hozzájuk tartozik, a MÁVnak a sajtó kommunikációs osztálya, hogy az már pedig nem 40, hanem 68 vagy valami ilyesmi, és, és hogy ez úgy teljesen rendben van. Tehát, hogy ha az ember oda beáll, akkor igenis marad... Tehát, 68 centis rés, és igen, oda, tehát be, oda, oda buszol, be kell állni, igen. ez rendben van, mert igen, már egy, pontosan. egy ember is be állni. Igen, találni. tehát, hogy és akkor már csak 10 centi van a monitor és az ember arca között, és hogy ez így oké. Okay. Vagy akkor távolabbról kell úgy olyan szögbe beállni, hogy ne takarja ki az oszlop a monitort. Sajnos ilyenek vannak. Ez, ez ugye, ez megoldatlan marad, uh -huh. tehát, hogy lehet mit kezdeni folytatjátok újabb kört, vagy folytatjátok? Ö, az meg olyan bejelentések... Ez például, hogy... ez, ez hogy mondjam, ez már egy kabarétré, <gül> szinti dolog, tehát... <gül> igen, szértem, értem. Az olyan bejelentések, amik egyébként, amik, tehát úgy gondoljuk, hogy meg lehetne oldani, azokat újra szoktuk küldeni. Tehát egy bizonyos idő után plán, hogyha a bejelentő ezt külön kéri, akkor igenis újra küldjük a bejelentést, és akkor újra megvárjuk a, a hivatalnak a válaszát. Olyan esetekben nyilván az nem történik meg, mint például ez, ahol közölték, hogy ez így rendben van, mert nyilván, ha két hónap múlva bejelentem, akkor ez két hónap múlva is rendben lesz. Mm. Uh, és itt én se kértem, hogy ezt küldjük újra, mert most nyilván ezzel a hozzáállással uh, nem lehet mit kezdeni, vagy ezzel a tervezési uh, hibával. Egyébként szokott lenni olyan, hogy, uh, hogy újra küldjük a bejelentést. Uh, ilyen bejelentésem is van. A, BKK-nak a jegyautomatáin itt Budapesten ki lehet választani kilenc nyelvet, ez nagyon jó funkció egyébként, tehát például kínaiul is lehet jegyet venni, meg ilyesmi. Viszont az egyetlen probléma az, hogy az információs menüpontot az csak magyarra fordították le. Tehát, hogyha az ember uh -huh. románul vásárol és megnyomja, hogy információk a magyar hogyan kell jegyet érvényesíteni, szöveg fogadja. Erről tettem nyár végén egy bejelentést a, a nyárókelőn, és akkor vissza is írt a BKK, hogy igen, akkor hamarosan ez frissítik. Hát azóta frissítik. Azóta ez, azt hiszem újra is lett küldve ez a bejelentés, és akkor már így behatárolták, hogy akkor így 2017-nek a az első felében már Aha. akkor ez, ez frissítve lesz. És Ilyenkor élják azt, hogy dolgozunk az ügyen. Dolgoznak rajta, igen. Aha. Egyébként azt tényleg lehet tudni, hogy Lassan, lassan őrülnek ezek a malomkövek az ilyen bürokratikus rendszerekben, de azért ennyire lassan, hogy tehát egy, egy magyar szöveget Angolára áttenni és kirakni az automatákra, hogy ez több hónapban teljen, ez elég furcsa, de, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Hát hanem akkor megint újra küldjük a bejelentést, és megint megkérdezzük. Azon te gondolkodtam már, hogy a, a, az életékes nem jár arra. Én például hogy vannak Hát mondjuk miért nem járnak körbe, és mondjuk a, megnézik a táblákat, hogy nem lóg be az ág, vagy mit tudom én. Mert vannak olyan dolgok, hogy látszik, hogy évek alatt ránőtt a fa, nem látszik, mm. tudod, szóval egészen extrém ö, ö, dolgok alakulnak ki. És, és hát csak az ember nyitott szemmel, hogy azok a, az önkormányzatban nincsenek ilyen emberek, vagy azoknál a... a, a hivataloknál, akik, akiknek ezek be kéne járniuk a területüket, és végignézni, hogy tulajdonképpen rendben van -e. Biztosan vannak. Erre személyes példát is tudok hozni. Tehát van arról tudomásom, hogy a, a BKK, ha már így egy automatával kapcsolatban megemlítettem, úgy hozott rendbe teljesen magától egy, egy egyébként rossz állapotban lévő megállót, hogy egyszerűen egy kolléga arra lakott, és már idegesítette, hogy, hogy így néz ki. És, és ez. Tehát tényleg. Már én is még ez nem rendszer Nem, külön, nem rendszer valami. szintű. Igen? Én abból meg hát nyilván nem látok bele, hogy most akkor melyik önkormányzatnak milyen csapatai vannak, akiknek kellene, Igen. hogy járják a várost, vagy milyen csapatai nincsenek. De biztosan vannak olyanok, akiknek ez a munkája, és igenis tesznek lépéseket. Nyilván <coughs> ezek ilyen lokális lépések, tehát nem feltétlenül kapnak ugye akkor a nyilvánosságot a vízhangot, mint, mint egy hiba. Tehát nyilván negatív dolgot azért, azért könnyű, könnyű eladni, ezt azért be kell látni. Viszont pont ezért a járókölőhu törekszünk arra, hogy a megoldott bejelentéseket is ugyanúgy legalább olyan arányban tegyük közzé, mint a, mint a problémákat. Tehát szépen szoktunk ilyen előtte-utána fotókat uh -huh. kirakni, és akkor meg lehet nézni a milyen Milyenkor ti kell lefotózni? Általában szoktunk visszajelzést kapni a, bejelentőt. a, a bejelentőtől. Sőt, vannak olyan helyek, ahol fényképpel válaszol a, az illetékes. Tehát Aha. ilyen például szeged, ahol a, a, az önkormányzat szokott fényképet is csatolni a bejelentéshez, hogy igen itt van megoldottuk. Tehát vagy ugye az illetékestől kapunk, vagy a bejelentő szokott csatolni, vagy hát pedig olyan az is lehet igen, hogy mi elmegyünk és, és lefotózzuk. Mhm. Én még szoktam azt hallani, amikor itten ez egy hogy bejárod a helyet és bejelentett, hogy valaki azt mondja, hogy hogy nem kezd bejelenteni, majd megcsináljuk, ilyen partizán módon. De ez nem tűnik egy jó megoldásnak, mert akkor, akkor valami, mintha az életen egyre tehát, Tehát én azt hiszem, hogy azt, szóval te hogy hiszel abba, hogy szükség van bizonyos, mondjuk, nem tudom én, ivatalokra vagy szervezetekre, vagy valaki, valakire, hogy az elvégez egy bizonyos munkát a közérdekében. És azt nem lehet mindent teljesen így, Igen. így uh, jó, elvileg... hogy mondjam, a közre bízni, hogy megcsinálja a saját... Erejéből, ha nem tetszik nekem. Igen, tehát ezeknek a hivataloknak azért, tehát elvileg ugye ez lenne, ezért vannak. Tehát ez a dolga, hogy a közérdeket szolgálja, ezért is tartozik az ő illetékességében, mondjuk a lehető kuka, mert az, hogy legyen kuka, az közérdek, és erre van egy hivatal, vagy nem erre van, de hogy egy hivatalhoz tartozik az is, hogy ez biztosítsa. Én, én igenis én hiszek abban, hogy ez, ez így rendben van, egészen addig, amíg működik. Tehát, És egyébként általában működik. Mert a hivatal és azért emberek dolgoznak, akiket szintén zavarna az, hogyha nem lenne kuka a, a, a környéken. A, tehát szerintem működik az, hogyha ha, ha, legalábbis az az ideális eset, hogyha egy ilyen ö, illetékes, egy szervezet vagy egy önkormányzat tényleg azt csinálja, amiért van, tehát hogy a közérdeket ö, szolgálja. Én sem feltétlenül ö, vagyok híve az ilyen egyéni akcióknak. Tehát, hogy amit lehet, azt én azt mondom, hogy akkor intézzük el hivatalos úton Nyilván ennek is vannak rengeteg kategóriája, meg határterülete, de általában, igen, én hiszek ebben a rendszerben. Egyben. tegyük a demokrácia most műsorunkat Bányai Géza vagyok, Fónai Kendével beszélgetek, járókelő húnak a önkéntese, és hát most már láthatjuk, hogy ez a járókelő hú ez egy nagyon klassz dolog, mert tulajdonképpen a, a, a, a bürokrácia labirintusába éppen belekeveredni kívánó ember, uh -huh. és segítitek egy rendkívül hatékony módon. Volt róla szó, hogy ez a közvetlen mint a szlovák volt, ugye? Uh -huh. És, és, és még hol volt? Eredetleg angol? Hát eredetleg van egy ilyen egy brit, brit Fix mm. My Street oldal, tehát uh -huh. az a, ez az alapötlet, ami világon először uh -huh. létrejött. Ennek van egy szlovák verziója, amit szlovákul nem fogok elmondani, de magyarra lefordítva egy levél a polgármesternek ez a, ez a neve, és ezt a verziót forítottuk mi magyarra. A sok segítséget kaptunk egyébként tőlük, tehát a, eleve az alapötletet ugye tőlük vettük át, és segítettek a honlap fejlesztésben, tehát a régebbi honlap az, az nagyon hasonlította a, a szlovák verzióra, úgyhogy igen, nekik is azért köszönhetünk sok mindent. Uh -huh. A szavaidból azt vettem ki, hogy bizonyos dolgokat nagyon-nagyon szakszerűen mondasz, hogy te, te egy ilyen közekedés, koncentrikus igen. ember vagy, aki, aki vilamosokat szokott talán fényképezni, néha vagy megességes, és euh, bicikliniálsz a... Szoktam igen. Nem a saját biciklimet használom, a közbringa rendszert ah, használom. Okay. a tehát még a is. Igen. igen. Egyébként az a, hogy ön megelégedve uh, Alapvetően a bubi az egy nagyon jó ö, és hasznos dolog, uh -huh. tehát tényleg a, az, hogy az ilyen utolsó métereket ö, megtegye vele az ember, arra tökéletes, sőt, hát elvileg erre is van, tehát ez egy ilyen úgynevezett szolgáltatás kiegészítés, hogy ahol ugye nincsen tömegközlekedési lefedettség, ilyen pár utcasarok uh -huh. távolságokról beszélünk, ott a bubi az egy hasznos alternatíva tud lenni, sőt, ö, gyakorlati haszna van ö, pótlásokkor is, tehát hogyha például a nagykörúton megáll a 4-es nekem nem kell megvárnom a pótlóbuszt úgy, mint a, mm. mint a többieknek. Szintén sok pozitívum van még, például az, hogy egy bérleten négy biciklit is ki lehet egy időben bérelni, van fedélzeti komputer, de sokféleképpen lehet biciklit bérelni. Hátránya is van, például az, hogy nehéz tekerni, tehát egy tömör váza van, mm. meg fedélzeti amit és háromsebességes váltó, tömörgumi kerekekkel, ezt azért, ez, ez, ez, ez, ez, tehát ez egy súly, ezt tekerni kell. Jó, de lassú. hogy ilyen vandál nem no, Vandál, csinál. tökéletesen Igen. vandál biztos. Aha. Jó, nem tökéletesen, mert nincsen, de nagyon vandál biztos. Igen, uh -huh. defektet se lehet vele kapni. Uh -huh. És... Uh... Te, te neked van egy ilyen társaságotok, ami külön ilyen közlekedésben még búvák. <gül> igen, én tagja vagyok az úgynevezett közlekedő tömeg civil szervezetnek, aminek egyébként van egy blokja itt a, a, a civil rádióban, mm -hmm. a péntek reggelenként azt hiszem 38 mm -hmm. körül. Mi a, a közlekedő tömegnél egy. Hát ilyen hozzám hasonló, de hasonló érdeklődésű emberekből verültünk így össze, hogy úgy, úgy fogalmazzak. És hát igen, az a, az a célunk, hogy. Kihozzuk a maximumot Budapestnek a közösségi közlekedéséből, ugyanis ez, ez az, ami a városnak az érdeke, mind rövid távon, mind hosszú távon, nem pedig a, az egyéni autós közlekedés. A közlekedő tömegnél azon dolgozunk, hogy konstruktív javaslatokat tegyünk le a a, a, az, mind az illetékesek felé, mint pedig, hogy kommunikáljuk a, a, az utazóközönség felé és a változásokat, legyen az akár pozitív, uh -huh. akár negatív, tesszük, uh, igyekszünk ezt tenni egy formában. hát Konkrétan. a konkrét javaslatot kell mondom, akkor most uh, nemrégiben készítettünk egy javaslatot az M3-as metró pótlására, ugye mert uh, ki jött a társadalmi egyeztetés a déli szakasznak a, a pótlási rendjéről a BKK ezt uh, nyilvánosság uh, tette, erre készítettünk egy javaslat, Tervet, ezt elküldtük uh, uh, Ez több érintettek is. való turkászás? Ez egy komplex elvashat, mint, mint egy menetrendveló A Viszont ha már menetrend vannak, tehát fel tudok hozni konkrét példát Csetről. Ez egyik első projektünk volt, és sikerrel zárult, azt mondhatjuk. Csepelen nulla forintos fejlesztést sikerült megvalósítani. Ez szintén egy olyan dolog, amit, amit szeretünk hangoztatni, hogy ezek általában olyan dolgok, amiket mm. szinte 0 forintból meg lehet oldani. És ebből nem kellett leadni <tos> semmit senkinek. Nem. <tos> <tos> Csepelen ö, megtörtént az, hogy 10 perccel kellett eltolni ö, egy busznak a, a menetrendjét, ö, és így viszont 20 percet spóroltunk az átszálló utasoknak, akiknek ugye így este mindig 20 percet kellett várni a megállóba, vagy azalt akár haza, Ez a 10 perces eltolással, tehát ez semmibe nem került, cserébe az embereknek sokkal jobb lett a, a, az átszállás. az, akik a menetrendet készítik, ezt nem veszik észre, ez túl, túlságosan a papíron vannak a dolgok, hogy nem ö, az Készen? a helyzet, hogy vannak ilyen lokális ö, ö, problémák, nyilván menetrendkészítők is ezért ö, igyekeznek figyelni sok mindenre, de vannak olyan problémák, amik például azt tervezőasztalról, hogy nem látszanak, hogyha az ember például nem azt keresi. Tehát ö, ez, ez például ez a csepeli dolog, ez... Ö, ez valószínűleg egy olyan dolog, ami nem látszott így, így az asztalról, sőt, sok olyan helyzet is van, hogy, hogy papíron jónak tűnik, papíron oké, okay, de gyakorlatban például soha nem sikerül mondjuk egy csatlakozás. Ezek olyan dolgok, amiket általában csak azok vesznek észre, akik ezeknek az elszenvedői, úgyhogy őket is szoktuk bátorítani arra, hogy, hogy szólnak nekünk, és mi pedig igyekszünk szólni mind a BKK-nak, mind a polgármesternek, és így ilyen kvázi közös erővel javítani ezeken a dolgokon. Akkor de azt jelenti, hogy te utaztál az új metrón és nem? Utaztam, igen. Mármint ezen a, a felúj... felújítottán. Hát a felújított új, igen. Igen. A, a rossz metrón, igen. Jó lesz az? Hát, <laughs> uh, hogy mondjam, <laughs> uh, én... Igen, ez egy bonyolult kérdés. Uh, pláne ez az orosz metró körüli, uh, körüli egész uh, ügy, mind politikailag, ami nyilván nem fog bemenni, mind pedig szakmailag uh, nem egy teljesen egyértelmű és uh, átlátható dolog. Uh, én azt mondom, hogy uh, uh, tehát én, a, én egyébként azt a vallom, hogy ez, ez nem egy felújított metró, hogy Budapest egy új metrót kapott, uh, erre több uh, jel is utal, uh, illetve több uh, igen, hát elmélet is van erre, de még hogyha azt mondjuk, hogy felújított is, mert ez ugye a hivatalos álláspont, azért az, hogy nem egy egyterű metrót, nincs benne, tehát nem egyterű a metró, nincs benne légkondí, csak légcserélő. Egy új, de régi stílusú. Igen, vagy. tehát ez, ez az egyik elmélet szerint, meg, ami igen. nyilván nem a hivatalos mm -hmm. verzió. Valószínűleg ennek a gyárnak volt, voltak régebbről ilyen megmaradt metró, amit viszont nem nagyon vásároltak meg a, az emberek, annyira nem felel meg a mai kor általános elvárásainak. Tehát nyilván modern, tehát a hajtásrendszer az, az, az modern benne meg a fékrendszer, de legalábbis úgy értem, hogy modernebb, mint a, mint a jelenleg a hármas vonalon közlekedő, de ugyanúgy meg fog benne maradni a, a valószínűleg a meleg, meg a, ugye mm -hmm. nem, nem lehet átjárni, nem fog elosztani az utas mm -hmm. a szerelvényben. Az utasájékoztatása vannak problémák, ezek, az, ezek valószínűleg a javítható dolgok közé kerülnek, viszont az például, hogy minden ajtónál van egyedi ajtónyitási lehetőség, de ezt nem fogják használni, tehát hogy a metronak mindig az összes ajtója ki fog nyílni. hiába vannak szép és kívül is, amik még világítanak is, hogyha az ember megnyomja, de gyakorlati hasznuk az nincsen, mert ez egyszerűen nem fogják használni. Uh, tehát, vannak, uh, tehát a körülményeket figyelembe véve nem egy olyan jó érzés utazni a, a, a, ezen a, az új uh, szerelvényen. Nyilván vannak uh, olyan téren pozitívumok, hogy legalább például be vannak osztva az ülések, tehát hogy a, a hatos ülésem már nem fognak ötenülni, mert szépen hat darab uh -huh. párna van ráhelyezve, a szélén is kettő van. Tehát ilyen, meg több helyen lehet kapaszkodni, ilyen gyakorlati uh, pozitívumok is vannak, de a körülményeket is, mert plán, hogy ez mennyibe került, meg mi lehetett volna helyette, meg milyen ö, ködösítés ö, ö, volt az egész körül. Én személy szerint ö, nem utazom rajta ö, kellemesen, meg nyugodt szívvel, de nyilván tehát, hogy ö, nem vagyok szakértő, ezt mint így ö, civil, vagy ö, ilyen tekintetben olvasott ember, ö, mondom az itt elhangzottakat nyilván, tehát ezt ez én mint egy utas ö, Egy nagyon érdekes, ö, valami jutott erről eszembe, tehát, tehát már mondatait között rejlik egy ilyen állítás, nem tudom, hogy te ezt érzékeled-e, vagy te is így gondolod de hogy az, hogy mit kínálnak nekünk, akiknek ez a dolga, hogy a közösség számára kínálnak dolgokat, és hogyan teszik azt, az, az sokszor, Fontosabb, mint az, hogy pontosan mennyire, hogy mondjam, új vagy régi az a dolog, amit használunk. Igen. Ugye? Tehát itt tehát most elmondtál a metróval kapcsolatban egy pár olyan rossz érzés, zavaró dolgot, ami nem annyira a magával a, a, a vonattal kapcsolatos, igen, a is, valami, de amitől valahogy rossz a szállíze egy Pontosan. kicsit az embernek. És, és, és, és lehetséges, hogy a különböző ilyen ügyintézésekben, meg ilyesmi, és az van, hogy, hogy, hogy mondjuk az összetört kő, ami ott marad, és nem tudom én, hogy egy egyszerűen rossz szállíze marad az embernek. Mm, itt, uh, itt. Igen, nagyon sokat <gül> számítanak a körülmények, és hogy most visszakanyarodjak a járók előre, ott is nagyon sokat számít, hogy, hogy hogy érkezik meg egy bejelentés, hogy milyen stílusban, milyen, mennyire helyes nyelvtanilag, meg nyelvhelyessége van. Kikben nyújtok egyébként? Nem szoktunk. Én úgy tudom, hogy nem szoktunk. Tehát, hogy nagyon sokat számít az, hogy milyen stílusú egy bejelentés. Még akár alatt is. Tehát, hogy az a hivatali ügyintéző, aki ezt meglátja és olvas, hogy na már megint egy elégedetlen, és akkor megint úgy fog hozzá állni ehhez a bejelentéshez. sokkal a másabb, hogyha az ember ezt egy kultúráltabb, tiszta módon teszi, hogy most a metróhoz kanyarodjak vissza, tehát hogyha erről igenis egyenes és korrekt információk vannak, az sokkal jobbat tesz a közleménynek, mint hogy itt próbáljuk szépíteni, meg toldozgatni, azt, amit, amit ami, ami történik velünk. Hát, jó, még egy nagyon fontos dolog, Ja, hát ti önkéntesek voltak is mindenki önként, és akkor hozzátok lecsatlakozni, is, nem? Igen, tulajdonképpen lehet, a, meg lehet a munkánkat is segíteni, tehát mint ezt említettem, lehet egy százalékot adományozni, meg mindenféle adományt szívesen fogadunk, ezt nyilván ugyan honlapnak a fejlesztésére fordítjuk meg ilyen működési költségekre, tehát ez nem fizetés lesz belőle. Lehet hozzánk csatlakozni a legegyszerűbb mód, hogyha az ember bejelentőként csatlakozik, tehát hogy bejelentést lesz valamiről, ennek szintén nagyon örülünk, hogyha ha ilyen érkezik hozzánk, de természetesen önkéntesként csatlakozásra is van lehetőség. nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Fónai kendét hallották a járókelő húról és a járókelő. kalokkelő. Igen, jarokkelőhu igen, így köszönöm szépen. Egy hét múlva a Péterfi a bányai Géza bocsúzik.